міністр внутрішніх справ Віталія Захарченка та генпрокурора Віктора Пшонки, чоловік Тетяни Чорновол, Микола Вікторович Березовий, громадськополітичний діяч, лідер партії «Удар» Віталія Кличка в місті Горлівка Донецької області. Микола Березовий був добровольцем батальйону міліції спеціального призначення «АЗОВ» 10 серпня. 2014 року його застрелив російський снайпер у бою під містом Іловайськ. На позачергових виборах 2014 року Тетяну Чорновол обрано народним депутатом України за партійним списком номер 2 партії «Народний фронт». Пізніше залишено на призволяще бодівлю КМДА поступово зайняли мирні протестувальники. В ній розташувались на ніч демонстранти, що приїхали до Києва з інших міст. Після того, як вічі на Майдані завершилося, ще одна група провокаторів тітушек імітувала штурм адміністрації президента, що знаходиться на вулиці Банковій на два квартали західніше від Хрещатика. Примітка тітушки, напівбандитські формування у творенні згопників, молодиків із кримінальним минулим і колишніх спортсменів, котрі режим Януковича за грошову винагороду використовував для участі в масових сутичках, перешкоджання мирним протестам, залякування та застосування фізичної сили до опозиційних активістів. Основна мета залучення тітушок – здійснення целивих провокацій під час акцій протесту для виведення масових заходів за межі правового поля і унеможливлення їхнього жорстокого придушення владою. На сьогодні офіційно доведено використання правоохоронними органами та спецслужбами України тітушок для побиття та залякування активістів Євромайдану. Встановлено також, що силовики самі переодягались у тітушок і керували найменцями. Зокрема, самообороною Майдану було схоплено на місці злочину одного з координаторів тітушок, полковника СБУ, Магерю Григорія Васильовича. Термін «тітушки» – З'явився в травні 2013 року, походить від прізвища спортсмена Вадима Тітушка. Потім працівники міліції закидали бруківкою та футбольними фаєрами. Потім, захопивши невідьким залишений неподалік Майдану величезний навантажувач Лонгонг-ЦДМ-833, Проривався ланцюг силовиків, що охороняли підходи до адміністрації. У натовпі перебував співак, лідер гурту «Тартак» Олександр Положинський і майбутній голова держави Петро Порошенко, які закликали демонстрантів не піддаватися на провокації та намагалися втримати невідомих молодиків від активних дій. Напад імітували 50-60 осіб у масках. Решта мітингувальників, які поступово підтягувалися на Банкову з Майдану та Хрещатика, просто спостерігала. Примітка відеоштурму на YouTube. Як згодом виявиться, псевдоштурм із ефектним наїздом навантажувача, яскравими фаєрами, кейками, ланцюгами та грізними викриками невтомно знімали російські журналісти, причому, судячи за окремих кадрів, деякі з них перебували в приміщенні адміністрації. Присутній Петро Порошенко переконував, що в нападі на правоохоронців під адміністрацією президента брали участь наймені владою провокатори, так звані «тітушки», а учасники Євромайдану та члени Націоналістичної партії «Свобода» до організації проведення штурму не мали жодного стосунку. Думку Порошенка підтвердила депутатка Інна Богословська, яка вийшла з лав партії регіонів 30 листопада. Колишня регіоналка заявила, що, за словами очевидця, працівника готелю «Київ» провокаторів завезли до цього готелю Напередодні обіцяли після завершення акції заплатити по 250 гривень за день. Ще більш вагомим доказом є викладений в інтернеті відеоролик, на якому видно, як о 12.00 приблизно за дві години до псевдоштурму два білі автобуси із державними номерами АА-99. 67ВВ та АА-9965В завезли до внутрішнього двору одного з будинків на вулиці Банкві півсотні тітушок. На відео також чути, як невідомий чоловік за кадром каже «Коля, тут ще тітушок завезли». В ході вивчення зібраних журналістами фото та відеоматеріалів несподівано виявили, що окремі учасники недільного штурму вільно перетинали ланцюг правоохоронців, опинялися на території, яку захищали внутрішні війська, та спілкувалися зі співробітниками МВС, потім так само вільно проходили на бік демонстрантів і продовжували чинити провокації. Були інші докази, організації штурму адміністрації, тодішньою українською владою. Шлях для велетенського китайського навантажувача, який нападники використали під час спроби прорвати кордон із бійців внутрішніх військ, заздалегідь очистили, що зафіксовано на записах із камер спостереження. Та жоден із правоохоронців не намагався зупинити лонгонг м 833 дорогою до адміністрації президента. Бійці внутрішніх військ навмисне виставили проти натовпу без щитів і в значно легшому, ніж у беркутівців, які згодом розганяли натовп в захисному спорядженні, якби провокація вдалася, і демонстранти що прийшли із Хрещатика та Майдану Незалежності, пішли на штурм, без жертв серед правоохоронців не обійшлося. Протягом трьох годин від початку заворушень